càpsules musicals en Rafael Corbí, avui descobrim el jazz de Joan Pérez Villegas. Un que es va presentar el 16 de setembre de 2020 a la fàbrica, al Centre d'Art Contemporani de Barcelona, fàbrica de creació Fabri Coats. Aquest Blau Salvatge, un disc que ens aporta l'intèrpret la banda de jazz Santa Joan Pérez Villegas, anomenada Joan Pérez Ensemble. Blau Salvatge és un treball que neix amb la voluntat de sumar elements al jazz tradicional. El jazz, el disc, funciona aquest estil amb la música clàssica, la música contemporània i també la d'arrel més popular. Donar que el resultat d'una sèrie de cançons entregades al grup, l'harmonia i la polirritmia. Música i la companyia de Joan Pérez Villegas. De fet, aquest és el primer treball discogràfic, un treball calidoscòpic conformat per sis paisatges sonors, cadascun d'ells dotat d'una llum i uns colors distintius que els confereixen la condició d'obres úniques, alhora que atribueixen coherència discursiva entre totes elles. Gravat a Barcelona, on l'intrepret Joan Pérez Villegas es va formar en percussió clàssica i contemporània i en composició a l'esmuc, aquest àlbum ha estat concebut per l'autor com una síntesi de les seves vivències i els seus aprenentatges a la seva com tal, tant a nivell musical com humà. Acompanyat de diversos artistes, ens porta les interpretacions que formen part d'aquest Blau Salvatge, el seu àlbum de debut. Així ens arriba la música d'aquest personatge que se'ns acosta amb la seva música les seves interpretacions i les seves composicions en Joan Pérez Villegas estudiant de composició de jazz contemporani a Berna, a Suïssa resident durant temps i estudiant a Barcelona i que ens arriba originalment des de les illes en Balears des de Mallorca. Joan Pérez Villegas se'ns acompanya amb aquestes cançons que ens dona diferents pinzellades estils diferents dins el món del jazz com us hem començat a comentar una exploració rítmica que ja s'ha convertit en firma de l'autor. No se'ns fa esperar ni un minut a ser ritme 1, la peça que dóna a inici aquest disc i amb la qual hem començat aquesta petita càpsula musical. Hi ha peces com, per exemple, Joc de Dames. Aquest tema és una de les peces tradicionals de la música de les Illes i per això també l'ha inclòs amb aquest disc. Blau Salvatge l'àlbum editat per Microscopi 2020 de Joan Pérez Villegas, que ens aporta la marimba i el biogràfon amb aquest disc, acompanyat d'altres músics, com entre d'altres, Pau Lligades, Josep Cordobés, Ariadna Rodríguez, Pau Vidal, Toni Pinyeno, en Joan Marceau que, Maxen, Salgado, Leire Corpes, i que nosaltres us hem ofert avui aquesta pinzellada musical que ens acostava en les seves interpretacions i la seva música. Esteu escoltant el que és el bo i millor de la música de l'àlbum de debut, d'aquesta personatge que us enn recomano ben especialment: Joan Pérez Villegas. Thank you.